Teď se dostáváme do nejdůležitější části, vlastně finiše procesu rozbíjení hranic. Hm? A to je na objektech, zde osobách, které nám se vlastně prostě nelíbí, nebo obzvláště. Vůči osobám, který vlastně vůči nám byli nedobří, nebo tak jsme si představovali, kteří nám dělali podraz, kteří nás ošidili nebo zranili. Hm? Jsli, že takové osoby nemáme, určitě máme jisté, když jsme byli... ve škole máme jisté spolužáky, které, které nebo učitele, kteří nám nebyli sympaičky. Hm? který jsme A když ani na ty si nemůžeme vzpomenout, je určitě dost politiku. jestli se zajímáme o politiku, nebo o historii lidí, kteří udělali mnoho zla a způsobili mnoho utrpení bytostem. Takové bytosti si vybíráme. Jestliže dnes ještě máme někoho, koho považujeme za nepřítelem, no tak to nejlepší požednání. Toho se musí vybrat první. Jestli ale nemáme, no a to se může stát. No určitě si vzpomínáme na nějaké spolužáky, na nějaké učitele, na nějaké politiky, na nějaké osobnosti v historii, které eh, my vlastně Sjednocujem se zlem, s tím, co se nám nelíbí, co nechceme. A co škodí nejenom nám, ale škodí druhým. Takových lidí je určitě dost. Stačí si jich nalist pás, Obzvláště v mhaya buddhismu hmm? Hmm. Idea hm svého nepřítele hmm? je velice hluboce hm hmm? Já jsem nějakou dobu Trénoval jako zen mnich v Japonsku. A vlastně právě velikost velkých samurajů a to jsou isti, To jsou pro většinu Japonců. obzvlášť pro zem mnichy. To jsou vlastně vzory, chování. Tak utnout hlavu s láskou. <laughs> to je pro ně, prostě, pro nás je to jako ne tak obvyklé, ale ve společnosti když lidí válečníku, válečníků. Tento postoj je prostě postoj hrdinu. Když už pojídám příběhy, vzpomínky přichází, Když jsem byl v Japonsku, Kláštere, tak mě strašně udivilo, že tam mají všude. Samozřejmě v klášterech se uklá, ukládají v Číně, v Japonsku tež, ukládají se urny s popelem mrtvých. No to je po generaci, je to starý klášter, jako ten, na kterém jsem byl. Tak tam jsou urny mnoho, mnoho generací. No a teď jsem viděl, jak na těch urnách mají různé kamikadze a, a e, válečníky z války. No, to mě jako překvapilo, že mě, přece zde za správnou věc, proč je dělají z nich velký hrdiny a proč je odstívají. Oni tam uchodí lidi a kladějí se jim. No tak. No a Tak se mně to zdálo neobvyklý, ale nakonec je v Mahajáně jedno pravidlo, že jestli nedokážeš milovat svého nepřítele, určitě budeš mít radost z jeho utrpení. A jestliže máš radost z jeho utrpení, si podradný člověk. to, jako se mnou hnulo. My právě praktikujeme na těch, který se nám nelíbí, který nechceme který nám uškodili, aby jsme v nich neviděli nepchátele, ale aby jsme v nich prostě, aby jsme litovali. To je postoj bodhisaté. Toto v Mahéanové tradici to, což je nepochopitelné v terovádě a tak dále, je v příbězích minulých životů Budhy, nenajdete to nikdy v terovádě, příběh, že Budha jako Vodisatva, budoucí buddha v minulém životě, když se plavil na lodi s pěti sty, Obchodníků. Zabil kapitána lodi, který měl v se zmocnit jejich majetku tím, že to je chtěl nějakým způsobem odstranit. Vlastně vše záleží to, co děláme. I když, dejme tomu, sloužíme v armádě nebo kdekoliv, vše, jakýkoliv, cokoliv děláme, vlastně závisí na, naši, na, na postoji naší mysli. Ty lidi, kteří jsou opravdu zlí, kteří škodí, jsou zlí. Ale jestliže my je budeme nenávidět, škodíme sami sobě. To je nutné pochopit. Jestliže my nejsme schopni v sobě vůči ním dát pozitivní vysmechat, vystat pozitivní mysl, škodíme sami sobě především. Neškodíme tolik jim ale škodíme sami sobě. Tím, že budeme nikoho nenávidět, kdo dělá zlo, škodíme sami sobě. To je důležité pochopit. A jestliže i odstraníme někoho, kdo dělá zlo s úmyslem zachránit mnoho lidí. Vlastně z hlediska Mahajanového buddhismu nemusí to být počítáno a není to počítáno jako negativní čin. V tom je ten paradox. Proto, třeba v tradici Zenu jsou nepochopitelné historky o tom, jak Zenoví mistři utínají prsty a dávají kopance, který nechá vyrážet dech, ale s láskou. Tady, když říkám trochu příběhu, tak pamatuju jeden příběh. Když jsem za, svý, no, za svých mladších let byl studentem v Indii, tak jsem navštívil jedno místo, které se nazývalo Ronte, Sikimu. Vždycky, bylo, já jsem studoval v Nížině, tam dozna Indii, ví, v blnu, touto dobou začínají nesnesitelná vedra, hm? které po nás prostě jsou zkrátka nesnesitelný. I Indové pospávají v úhradech <laughs> a nic skoro nehýbe. To začíná v průblivěně touto dobou a končí to monzunem vlastně, začátkem monzunu, kdy se... Hm, Trochu podleby, ochladí deštěm. No a tou dobou každý, kdo si to může dovolit, i ten, kdo si to nemůže dovolit, třeba i pěšky, jde nahoru, kam se dá, do Himalají, kde se dá přijít, toto všude, v Lajdželing, v Katmandu a tak dále. Ulice v létě jsou předspané, všude lidi spí na ulici, jen se vyhnout tomu nesnesitelnému vedru. V tropických zemích jsou tež vedra, ale nikdy na. Právě pod Himalajem je to nesnesitelné. V zimě může být opravdu zima a v létě může být až trvá vzvláště v, v naší době, kdy je vlastně oteplování planety do 50 stupňů. Představte si v 50 stupňích, co byste dělali. To se vám neslím, ale od tématu. Vracíme se do dolů do, do, do Runtek je místo, kde žije karmapa hm? jestli to pro vás něco je. Hm? To je vlastně ten. Eh, Dharma král. Eh, po dali nejdůležitější v tybecké hierarchii je krá. Eh, král ty druhý největší vlastně sekty tubecký, ty kadžu, hm, který je vzáště odstíván. Dneska máme dokonce dva karmapy, ale za už byl jeden a ten stál za to. No a tak jsem tam byl na návštěvě a vždycky večer byly diskuze s těma návštěvníkama tam chodili různí cizinci, obzávště různí količky z Ameriky, tam chodili se podívat, na, jak vypadá dáma král. No a jednou večer při diskuzi, tam jeden, to byla skupina amerických studentů, jeden student se ho zeptal, že viděl, jak tam ty učitelé mlátej. Mladý Novice. Hm? Opravdu silně mlátěj, tak to, z toho byl strašně rozhorčený a říkal, proč vy, kteří hlásíte tady humanismus a lásku, proč mlátíte ty děti, které přece za to nemůžou, jsou dělají neplechy. Mluvá, samozřejmě, že my mlátíme naše novice, kdyby jsme nemlátili, to budou jako vy. to, to vyrazilo tomu mládenci No a to není lehké se učit, Nejedná se zde jenom o pozitivní přístup k někomu, koho, kdo se nám nelíbí, ale i vlastně být údajně hrubý s, s dobrým úmyslem. I když se to druhý bude dneska, když učitel dá žákovi facku, toho může udat na policii. <laughs> Možná, že dostane dostal nebo pokutu, je to tak? Hm? Protože vlastně většina z nás nechápe, že taky můžu někoho uderit s láskou. Tak zase si vzpomínám další příběh. <laughs> Tento krát je z písma. Je krásný příběh v komentáři. Když Budapeš Váđa Gaha, tak jeden z princů velké země Magada, kde Budha pobýval. Ten byl žákem vlastně souperé Budhy. Za doby Budhy existovaly dva velcí učitele. Existovalo mnoho, mnoho velkých učitelů, ale dva, byly jenom dva z nich opravdu velcí, kteří založili vlastně nové náboženství ne na základě vedických učení, ale na základě vlastního vševědomí, které hlásali. Stejně Buddha, stejně jako Mahvír, zakladatel džajnismu, zatímco co Indii džajismus prakticky zahynul, jenom se zachoval v Himalájích u těch kmenů zpřízněných s Tibetem, Džainismus nikdy neprestal i když nemá tolik príleženců, jako buddhismus. No a zakladatel jainismu historický tedy, žil ve stejné době jako Buddha. Ale přestože žili ve stejné době, pohybovali se ve stejných místech, nikdy se nezstretli. Ten, kdo se považuje za, nebo k toho, který ho považují za vševědoucího, ty Jeho žáky jako slunce a dvě slunce nemůžou vyjít zároveň. Ale jejich žáci se stále popírali. To je i v literatuře. Mezi sebou diskutovali. Najdete v, literat v literatuře buddhistické, tam v literatuře krásné příběhy, jak se navzájem zesměšňovali, popírali. A ten princ, ačkoliv král, Magadhy budisti tvrdí, že byl budista, jainisté ovšem tvrdí samozřejmě, že byl jainista, ale v Indii to bylo běžné, že jedností krále bylo podporovat všechny askéty a všechny brahmány bez výjimky, ať už byli jakéhokoliv v názoru. Jestliže to nedělá, pod, I pod, podle indické ústavy nebyl dobrý krán a lid se ho měl zbavit. Tak ten princ, toho krále Magady, byl velký v právě Mahavíra, který byl vlastně soupech buddhy. A ten Mahavír, aspoň tak tvrdí budistická literatura, oni si to mnoho vymysleli. Ten princ, jeho učitel Mahavír ho poslal k Budhovi, aby vyvrátil Budhu. Aby vyvrátil jeho učení. A jakým způsobem, řekl mu, jeho synovec. Jeho synovec Devadatta, to je známý vlastně personifilkace, zla. Devadatta podle príběru džátak, príběru z minulých životů Budhy. Budhovi škodil Nesčetněkrát. Pokaždý se nahodil, aby mu škodil. A dnes také mnohokrát i v, v příbězích kděl, tak ho i zabíl. Ale Budha, jelikož praktikoval cestu se nikdy na něj nezlobí. Opravdu nezlobí, že by jemu škodil. Protože vždy se on snažil škodit jemu, on sám mu nikdy neuškodil. Ačkoliv ho i zabije. No a ten eh, Mahavír mu řekl že vytvrdíte, že cesta je cesta správného jednání, správné karny je bez hrubosti. A ta i v tomto životě, v posledním životě Budhy, se snažil zabít Budhu ze závisti, protože sám se chtěl stát králem společenství mníchů. No a ovšem zabít Budhu není možné, tak nikdy ho nezabil, ale zranil ho. A Budha mu vynadal. Trochu hloubým způsobem. No a tento princ přišel k Budhovi s úkolem, aby se ho zeptal, vy učíte, jako, že správné jednání je Tež jemná, líbivá heč a, a, a, a vy jste vynadal tady hlubým způsobem devadatovi. Není to, není to e, jako, v, ne, co pak to není v souladu, s, není to protiklad k tomu, co učíte. A když jako se stretnul s Budhou, tak si vzal sebou svého syna, který byl kojenec, a choval ho v náručí, když mluvil Budhou, když ho navštívil. No a Buda mu na to odpověděl, vlastně tím ho převrátil na buddhistické učení, A povídá mu, poslouchej, kdybych, kdyby tvůj syn spolkl kámeh, co by si udělal? Kdyby spolkl kámen, naboval bych mu ruku do, do, do úst, i kdybych ho měl zranit, tak bych se snažil ten kámen vyndat z jeho radla, kdyby se dusil a tak dále. No a Buda povídá přesně tak. Právě tak i já jsem. Používám mnohých slov, abych prospěl bytostem, který e, i kdybych je měl zranit, abych prospěl bytostem, který e, vlastně e, nechápu cestu a který nevědí, že tím, že nechápu cestu, škodí nejvíc sami sobě. Právě vlastně, obzvláště v, v, v májánovém učení, vlastně karma závisí na naší motivaci. Ne na to, že je pravidlo, že nesmíme zabíjet, nesmíme mluvit hrobě, ale na motivaci kterou máme. Čili vlastně i zabíjení, i hlubá a tak dále, nemusí být nutně špatná karma, jako je často vysvětlováno, a její důsledky, ty karmy, nemusí být špatné, nemusí být utrpení. Jestliže motivace Je láska, a soucit. Jainisti zase mají krásné příběhy, aby zesměšnili tento postoj buddhistů. V literatuře najdete zase příběhy, kde někdo že Jainista vibrací buddhisty a povídá jim, že, že když jsem zabel svoji vlastní matku a myslel jsem, že je to kapusta, když se vyborí z rávu, tak jsem neviděl. <laughs> to jsou zase argumenty. Každý argument má protiargument. Ale eh, vlastně... Co děláme závisí na motivaci a to má své odůvodnění. A právě proto, jestliže naše motivace je láska a soucit, vlastně můžeme si získávat, už jsem o tom mluvil, tomu, čemu se říká v učení, vlastně sféra svobody. Tím, že se držíme darmi, ne osoby, když už mluvíme o cestě bodhisattva. Cesta bodhisattva podle tradice, kromě jiného, je založena na čtyřech útočištích. Mezi těmi čtyřmi útočišti je, že útočiště je darma, ne osoba. Útočiště je dárma, ne osoba. Útočiště je význam, ne slova. Musím to zapomněl. Útočiště je. Ni ne nejárta, je učení, které je v souladu s nejvyšší pravdou, ne učení, které vede k nejvyšší pravdě. A co je to poslední útočiště? Je moudrost, ne rozlišování. Moudrost dnes znamená rea, moudrost realizacej. Dále, hm? nejlepší napsat na to, ale uděláme vímku právě dneska povídáme prývěk. ale někdy je dobré a hned, že sama nás má věře. To svojičko útočiště můžeme spýtať, keďže ta cvětěství nezudíme? To je šarana. když se chceme stát buddisty, bereme útočiště u takzvaných tzv. klenotu. Klenot buddhy, klenot dharmy, klenot sange, tím se stáváme buddhisti v májanovém učení, až klenot u vlastně učitele. Hmm? No a... Tím, pro bodhisattva to není dostačující právě v hlubším smyslu bere tyto čtyři útočiště. Hmm? Potom pojednála Asanga v Yogačára Budmišástra, později už ještě A bodhisattva by měl jedna a držet se těchto čtyř útočiště. Eh, hmm? To je jeho perskopí. Neúplně toto jsem se chtěl zpýtať. To a, mi trošku je jasné, že co znamená slovičko útočiště, ale že proč se používá, se ptám. Vlastně, když na tím rozmyšlám skoro tam sedí a, Protože ochrana. Vešká... To útok, ale ochrana. Ne, to nemá útočiště, nemá s útokem nic společného. To je jenom... Hmm. Útok a útočiště nemají nic společného. Útočiště je základ. A útok nemá se základem něco společného. Utíkat k něčemu a útok není to samé. I když ani linguisticky to nemůže být spřízněné. Nemůžu najít žádný kořen těchto slov, ale určitě linguisticky to nemůže být spřízněné. Útočiště je vlastně základ víry. To, že máme útočiště, nám dává víru. Útočiště v buddhistickém smyslu, útočiště z čeho? Útočiště ze samsáry. Útočiště je také unik. Tím, tím, že věříme v budru, a sangu, který pro nás představují učení, tím vlastně věříme v únik se utrpení, samsáry z utrpení přechodné existence. Vlastně stáváme se tedy budisty v momentě, když máme útočiště. Jestliže nemáme o tom vlastně nejsme buddhistí. Krista, tak nemůžeme být křesťani, když nevěříme v bodru, dármu a sangu, který po nás představuje Irván nebo útočiště, tak nemůžeme být buddhisti. Je to tak? Měl byste ještě jenom možná ty čtyři útočiska v oblasti? První je, já se to musím samozopakovat. První je dharma, hm? ne pudgal, Putgala je osobnost. Hm? Osoba. Druhý je Význam Arta, ne Vyanžana. Význam, ne slovo, který. To jsou dvě útočiště, to je spojené právě to útočiště je s třemi moudrostmi. Mluvili jsme o dalším rozdělení buddhismu. To, že studujeme buddhismus, Potřebujeme, co? Maya pragya, Čintamaya pragya a Bhavnamaya pragya. Tři druhy moudrosti. Moudrost založena na poslouchání. Posloucháme učitele nebo čteme knížky. Dneska více čteme knížky, ale za doby buddhy. To bylo poslouchání učitele. To je všecko ústní tradice. No a v tom je zaklíčený to, že máme útočiště v darmě, ne v osobě. A máme útočiště v, ve významu, který jsme pochopili, protože posloucháním jsme získali víru, A ne ve slova, že se nehandrkujeme o slova, jestli je to tak nebo tak. Nerozumíme význam. Potom učení, které vyjevuje ten nejvyšší význam, který se říká Ní tarta. od sanskriptského kvělení. Ní znamená vést. Ní tarta je darma pro ty, kteří už byly vedeny. To znamená, kteří už něco realizovali. A nejárta je eh, darma pro ty, který musí být vedeny, aby něco realizovali. Hmm. Čili naše útočišky je darma těch, kteří už něco realizovali. Čili to je cintamaya pragya. To je eh, moudrost, eh, správné kontemplace. Protože kontemplací jsme zjistili, hmm. že eh, vlastně Nedá se dneska mnoho, mnoho lidí o politiku mluvit krásný slova ale dělají to něco úplně jiného, je to tak? Tak ten, kdo jak poznáme, jestli někdo něco realizoval nebo ne. Samozřejmě, jestli jsme sami realizovali, víme to, ale když nic jsme nerealizovali, tak to poznáme, že to, co říká, to tež představuje. to tak? No a hmm, poslední podle útočiště je moudrost, ne, ne rozlišování. A to je na základě jedině moudrosti z meditace. Protože skutečná moudrost je moudrost, která přesahuje, o čem jsme tady stále mluvili, přesahuje ulpívání a rozlišování. Jestliže jsme něco skutečně realizovali, no tak. Neúčtíváme na rozlišování, protože rozlišování víme, že rozlišování nemůže hm, nám ukázat tu věc. Tu věc musíme pochopit sami. Je to tak? Přestože abychom viděli měsíc, potřebujeme prst. A prst tady měsíc není. Musíme ten měsíc vidět. Hm. Pak ten prst opravdu má účinek. No a to je na majá pragya, to je moudrost z meditace. V meditaci musíme realizovat to, co jsme jasně v kontemplaci pochopili. Na základě toho, co jsme slyšeli. co jsou ty čtyři útočiště. No a teď se vracíme k našemu k našemu třetímu rozlišení, které děláme bez skutečného rozlišování, nebo aspoň se o to snažíme. Samozřejmě, že to není tak lehké to dělat, ale snažíme se o to prostě najít co sobě schopnost, vyvíjet je sobě schopnost, mít stejný postoj lásky a soucitu vůči těm, i vůči těm, který nám škodí, který se nám nelíbí, který nám udělej něco, co nám uškodilo, co nám vadilo, co nám přizpůsobilo bolest, strast. I vůči těm my jsme sobě neměli nechat hněv, vystat hněv, zlobu, protože máme jistou intuici a snažíme se tu intuici vstřebat, že jestliže tak děláme, vlastně škodíme sobě, Nikomu nem tomu druhému, ale především sobě. A to je vlastně ten nejdůležitější začátek útočiště v dálbě, ne v osobě osoba nám udělala sice zlo, něco, co nechceme, ale my jsme to dálmi, ne podle osoby. Je to tak? A dárma je v buddhismu závislé vznikání, on to neudělal, protože Je nějaká pevná osobnost, ale protože okolnosti jsou takové a takové a ty ho přiměli k takovému činu. Když se ty okolnosti změní, tak zase jeho čin bude jiný. Prostě pro buddhisty je neprijatelný a nepochopitelný křesťanský pojem věčného nebo věčného prokletí. To je neprijatelný a něco nemožného, neprijatelného. To, vše závisí na podmínkách a příčinách a podmínky a příčiny se mění. Ten, co nám dělá zlo, ten nám, co nám škodí, třeba v budoucnu, bude náš největší dobrodinec. Co jsme my, aby jsme, to je právě teď velmi obzvláště důležité, nejen v buddhismu, ale i v čínské filozofii, kdo... Už může soudit, vlastně to máme, to je i v křesťanství, kdo může soudit mezi zlem a dobrém. Tím, že jednoznačně soudíme, tím vlastně škodíme sobě. Protože sobě necháme vystat hněv a jestliže v sobě necháme vystat hněv, budeme mít radost z utopení druhých. No a to je vlastně, jestliže chceme praktikovat duchovní vědy, obzvláště cestou bodysatru, to, to je to nejhorší, co se nám může stát. mít radost s utrpením druhých, je to nejhorší, co se nám bude stát. To je ten nejhorší přístup. No a teď se budeme učit tedy. Na konci série si dáme ty osoby, které nám ublížily nebo který, uh, identifikujeme za zlem. No též tež vizualizujeme si je jako avaloky težovára <laughs> s jemným usměvem no. na té. relaxovaný, aby jsme pochopili, když se budeme hněvat, že vlastně škodíme sami sobě. Proto jsme začali tím, že vlastně praxe lásky, skutečné lásky, je kontemplace potenciálu štěstí ve všech bytostech Je to tak? Začali jsme tím? I Jak už jsme říkali, takový Hitler nebo já nevím, kdo má v sobě potenciál dobra. A to dobro pro duchovních vědách je to, co překračuje krámec utopení světa. To je víra. Myslím, že tuto víru máme, přestože někomu nadáváme, můžeme se vnitřně smát. obzvláště silně zaklchněný na Dálním východě, kde mají tu tradici eh, takzvaný v Čianě toho říká Jousha. Hm? Co je Jousha? se se Jousha? Jousha. Jousha. jousha. Shia. Shia to jsou ty galantní hrdinové, hm? co se toulali jako módzu, hm? co se toulali, Velkí bojovníci, mistři medicíny, mistři fu pomáhali lidem. Přestože i zabíjeli, většinou mistři bojových umění, i zabíjeli, vlastně pomáhali druhým. To je v Číně silná tradice, zvláště v těch bojových umění. Většinou tež studovali medicínu, to je krásná tradice v Číně. Ty, mnoho z těch medických, těch slavných doktorů, to byli slavní bojovníci, tež. když někoho zranili, tak ho ušetřili. To je tež cesta.